Entre divendres i diumenge es registren una o dues baralles entre bandes llatines al metro. Les batuses es concentren a la línia 5, parades, amb intercanviadors de línies i properes a les places on es reuneixen els grups, que no dubten a exercir la violència contra grups rivals i a vegades contra els vigilants. Si de dia el problema del metro són els carteristes, de nit ho són les baralles entre bandes. Les baralles al metro són mínimes respecte al carrer, però és cert que en les últimes setmanes s'han registrat diversos enfrontaments al subsol. Els Mossos van detenir a finals de març un noi de 16 anys per haver-ne apunyalat un altre de la mateixa edat, presumpte membre d'una banda llatina, a finals de febrer i a principis de març es van produir dues batuses més amb armes blanques a la Sagrera. Fruit del treball dels darrers anys, els Mossos tenen plenament identificades les bandes més importants que es mouen actualment a la ciutat entre les bandes d'origen dominicà també hem de parlar dels trinitarios. Els trinitarios es coneixen especialment per actuar a barris com la Trinitat Vella. Els Mossos d'Esquadra tenen activat el dispositiu Brisa, un extens programa policial que permet donar una resposta preventiva i reactiva contra els grups violents juvenils, entre ells aquestes bandes latines.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 I comencem parlant de la presentació del llibre Les Ciutats Republicanes Sant Laire, l'avantprojecte de l'aeroport de Barcelona 1931-1934. Avui, a dos quarts de set de la tarda, es farà la presentació del llibre La ciutat republicana Sant Laire, l'avantprojecte de l'aeroport de Barcelona 1931-1934, a càrrec del seu autor, Pau Vinyes es realitzarà la seu del districte, a la sala Andreu Cortines, amb la presència de Gemma Montbrú, regidora del districte de Sant Andreu, Pau Vinyes i Jaume Seda, president del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. En parlarem amb el seu autor en aquest programa. Molt bé, i ara acostem-nos per un moment a Baró de Vivert, perquè s'estrena una rambla dissenyada pels mateixos veïns i la Universitat de Barcelona. La rambla de la ciutat d'Assumpción, al barri de Baró de Viver, s'ha reformat seguint un projecte que han elaborat els veïns i el centre de recerca Polls de la Universitat de Barcelona.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 Els veïns tenien clar que l'objectiu era millorar l'espai i convertir-lo en un punt de trobada, i la Universitat els ha facilitat les eines necessàries per fer-ho possible. Des de 2004 han fet un treball intens i participatiu. A més, els veïns han aprofitat la reforma per homenatjar les cases barates amb aquest monument. Malgrat les reformes, però, el baró de viver encara té projectes pendents. Per fer-lo realitat, l'associació de veïns no dubta a comptar novament amb l'ajut de la Universitat. Doncs sembla que la relació entre els veïns de Barodó i Bé, la Universitat de Barcelona doncs, se'n fructifica. I ara parlem de les restriccions que s'estan portant a terme, a les restriccions de trànsit que fa que durarà tres mesos al carril Bau.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 es tancarà la sortida del Ripollet i Moncada i s'habilitarà un itinerari alternatiu. Els talls de trànsit permetran la construcció d'un mur al carril d'incorporació a l'autopista en sentit Barcelona. Molt bé, i avui volem parlar també de la recuperació del patrimoni arquitectònic a la Sagrera. Entre les realitzacions de la Sagrera, que encara estan pendents, hi figuren la recuperació de dos edificis de valor històric. Primer, la Torre de Fang, a Clot Espronceda, la zona de les obres de l'AVE, on un cop s'acabin aquests treballs es preveu ubicar-hi l'arxiu històric del barri i una sala polivalent. En segon lloc, la coneguda com la Torreta, a Berenguer de Palou, una construcció en què s'ha de crear un casal de barri que inclogui la seu definitiva i pendent des de fa més d'una dècada de l'Associació de Veïns. L'actiu Centre Cultural de la Nau Ivanov, d'iniciativa privada, ha estat recentment comprat per l'Ajuntament. Aquesta acció i la gestió a càrrec d'una fundació ha de poder garantir-ne el futur. I atenció perquè si avui follegeueu el periòdic de Catalunya, hem de dir que publica una entrevista amb la regidora Gemma Montbrú. A l'entrevista, la regidora reflexiona sobre temes com la pacificació de la Meridiana, l'eternització de les obres, l'ampliació del parc de la Pegaso, la drogadicció, els conflictes que generen els ocupes de la Torreta, el problema de l'aparcament, la inseguretat al carrer d'Honduras originades per les obres de la Línia 9 i l'eclosió de les infraestructures a la Sagrera, tot fent un balanç, un balanç final de la legislatura que acabarà d'aquí a un mes aproximadament. Doncs Recordar-vos que el dia 26 d'abril eh, la regidora Gemma Montbrú passarà per aquests micròfons i ens informarà doncs, de totes aquelles notícies que apareixen cada dia als nostres barris. I ara volem parlar de la consulta sobre la independència, que triplicarà el número de taules de votació que es van fer al referèndum de la Diagonal. Des de la plaça Catalunya, al Bellmig de Barcelona, fins a la, a la plaça de Valvidrera, tocant a Colzarola, uns 350 punts de votació ompliran aquest diumenge a la capital catalana amb motiu de la consulta sobre la independència. La plataforma Barcelona decideix, tenint en compte el baix percentatge de vot aconseguit a altres grans ciutats com Tarragona, un 5%, o Terrassa, un 11%, 100. vol tenir els carrers, els carrers de la ciutat d'Urnes per evitar una consulta invisible. El mapa de les 347 taules de votació triplicarà els punts que es van instal·lar a Barcelona durant una setmana per la votació a la consulta de la transformació de la Diagonal, 108. A més, el contrast també es dona en els tipus d'espais. A la consulta de la Diagonal, les urnes estaven en equipaments municipal, municipals com centres cívics, biblioteques, casals o mercats, mentre que Barcelona decideix no va tenir permís per fer servir dependències municipals, ja que els tribunals ho havien considerat il·legal en consultes precedents. Els districtes amb més urnes seran l'Eixample, amb 56, i Sant Martí, amb 53, seguits per Sant Andreu, 40, i Horta, 35. Per contra, els camins urnes tindran seran els de les Corts, 26, i dos dels districtes on ja s'ha fet votació anticipada, com ara Nou Barris, 25, i Gràcia, 27. Els espais triats pels organitzadors són llocs de pas concorreguts, com estacions de metro, places i mercats, i les seus associacions de tot tipus. Doncs dir-vos que demà tindrem aquí amb nosaltres els organitzadors de la consulta a la zona de Sant Andreu. El Sant Andreu decideix que seran aquí doncs, per explicar-nos què és el que es pensa fer amb aquest diumenge i de quina manera doncs, ho, ho portaran a terme. I ara parlem també del que continuen les obres de la nova escola del taller de músics. La remodelació de les golfes de Can Fabra, a Sant Andreu, continuen. En aquest espai de 1.300 metres quadrats, hi haurà al setembre l'Escola Superior d'Estudis Musicals Taller de Músics, que els últims dos anys ha impartit els estudis a la seu del taller del Raval. I també hem de parlar-vos de la continuació de la Festa de la Filosofia que es realitza als barris de Sant Andreu. Els equipaments de Sant Andreu treballen en xarxa i ens volen fer reflexionar en aquest any internacional de la joventut al voltant de les expressions de la cultura urbana. Hi haurà tot d'exposicions en els diferents centres cívics i equipaments culturals al voltant del grafit, l'skate, el hip-hop, el breakdance, dance, És a dir, formes i maneres diferents que els joves tenen per expressar-se. Fins dissabte podreu visitar les següents exposicions eh, sobre expressions de la cultura urbana. El centre cívic Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard, 34, 4 al món de l'esquate i el bovin, breakdance. El centre cívic Trinitat Vella, al carrer Foradada, 36-38, al món dels esprais, grafit. El centre cultural Can Fabra, al carrer Segre, 24-32, l'art urbà vist com un còmic. El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, 116, l'esquate, breakdance, hip-hop, Grafic, diferents expressions d'art urbà, imatges del trinillà, 2010 el casal del barri Congrés Indians, el carrer Manigua 2535, street dance, poppin, les noves danses dins l'art urbà, el centre cívic Baró de Vivé, el passeig Santa Coloma 110, algunes expressions d'art urbà. I en dedica, en el mar de totes aquestes exposicions, dissabte es farà el festival Buen Pas Jam, serà la llosa del Bon Pastor, i en dedica el projecte que l'any passat va revolucionar el barri de la Trinitat Vella, doncs ara arriba, finalment, al Bon Pastor. I tenim d'altres informacions a comentar-vos, com per exemple que la nau Ivanov inicia un cicle de sopars col·loqui amb els candidats a l'alcaldia de Barcelona.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 El cicle es completa amb la participació d'Alberto Fernández Díaz el 13 d'abril, Jordi Portavella el 28 d'abril i Ricard Gomà el 6 de maig. L'hora és a dos quarts de nou del vespre i el lloc serà la 9 i al carrer d'Honduras 28.30. El preu és a 13 euros. I encara ens queden algunes informacions per comentar-vos en el dia d'avui. De fet, ens queda la notícia final, que ens parlen de la localització de set espècies de peixos al tram baix del Besòs. El tram final del riu Besòs, entre Montcada i Reixac i la desembocadura, acull set espècies de peixos, segons l'última avaluació realitzada per experts del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona per encàrrec del Parc Fluvial del Besòs, gestionat per la Diputació de Barcelona. Les espècies identificades pels biòlegs en, aquest nou, en aquests 9 quilòmetres de riu, els termes municipals de Montcada i Reixat, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Sant Adrià del Besòs són l'Anguila, la Llisa-Jobarrera Rova la vagra, el barb de muntanya, la gambúsia, la carpa i la rebosa de riu. La campanya d'estudi de la població de peixos portada a terme l'any 2002 pel Parc Fluvial del Bassós no va detectar cap individu de cap espècie a la part baixa del riu. L'any 2007, durant l'estudi encarregat als experts del Departament de Biologia Animal de la UB, van ser localitzades quatre espècies de peixos en aquest tram fluvial i el 2009 la llista es va incrementar fins a les sis espècies. Doncs la novetat més destacada dels dos últims anys de seguiment és la presència del barb de muntanya, una espècie autòctona d'aquest riu desapareguda d'aquest tram fluvial durant dècades a causa de la contaminació. Segons ha explicat Dolors Vinyoles, professora del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i responsable del treball científic d'avaluació de les poblacions de peixos. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Recordar-vos, tal i com us hem dit eh, al principi, en començar, que d'aquí una estona podrem comptar amb la presència a través dels nostres micròfons del de senyor Pau Vinyes, que és el realitzador i presentarà avui el seu llibre La ciutat republicana en l'aire l'avantprojecte de l'aeroport de Barcelona 1931-1934 ens en parlarà d'aquest llibre el mateix autor això serà d'aquí uns moments, ara fem una petita pausa i tornem tot seguint He d'aprendre viure i tornar a començar Viure en silenci, no em farà avançar Després miro l'altra gent que em diferent i vull canviar És l'hora m'he de despertar dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I avui és un dia que molt especial perquè es presenta, tal i com us hem dit al principi, el llibre La ciutat republicana Sant Laire, l'avantprojecte de l'aeroport de Barcelona 1931-1934. I tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu autor, en Pau Vinyes, perquè ens expliqui, doncs, una mica de què, de, uh, què és el que reflecteix aquest llibre. Doncs uh, parlem amb Pau Vinyes, molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica uh, d'on va sorgir la idea de, de crear aquest llibre, no? Doncs mira, jo estava fent la biografia de Joaquim Ventó, que va ser periodista als anys 20 i 30, i va ser tinent al cap de la cultura de l'Ajuntament de Barcelona i regidor de Sant Andreu als anys 30. Uh -huh. Aquest senyor va ser el president de la comissió municipal de l'aeroport Nacional de Barcelona. Uh -huh. I la idea, doncs, a partir d'aquí, va sorgir de la descoberta d'un fons molt important que hi ha en una biblioteca d'una universitat de Barcelona. Uh -huh. I a partir d'aquí vaig anar desfilant el fil i vaig descobrir una redicció és documental de primer ordre. Mm. La idea és reflectir una mica aquest projecte d'aeroport, que si s'hagués dut a terme avui en comptes d'aterrar el Prat de Llobregat, estaríem aterrant a Viladecats. Una, una mica més lluny. Sí, perquè fins aleshores ens hem d'imaginar el delta de Llobregat, imaginem se com si fos avui en dia els aiguamolls de l'Empordà. Ens doncs hem d'imaginar uns camps d'aviació que quan plovia, doncs allò era un fangar i era impossible l'aterratge. En aquells moments, al temps del Llobregat hi havia tres camps d'aviació, tres aeròdroms. Uh -huh. Un era el de la volateria, l'altre era el de Josep Canudes, que és el de l'aviació que va ser cap de serveis aeronàutics de la Generalitat Republicana, i l'altre és el francès, que després, anys més tard, passaria a ser a Airofrans. Doncs aquests tres camps, a vegades, quan plovia, allò s'enfengava, i algun havia, no podia aterrar en el seu propi camp d'aviació i havia de demanar permís per poder ser a, aterrat en un altre. Aleshores, la comissió està busca diferents indrets, finalment es decanta per l'indret de Viladecans. I per què triem Viladecans? Perquè a Viladecans la perna era més sorrenca. A més a més, va donar el fet que també s'ampliava l'aeroport, el projecte, amb un port de Stapling, perquè la companyia Graf Stapling, Alemanya, volia fer escala a Barcelona en el seu trajecte d'Europa a Amèrica del Sud. I aleshores es va triar Gabà com a ampliació del projecte de l'aeroport. Mm. Els que hi estaven en contra, doncs es grimeixen que Pilaracans i Gabà, eh, tot i ser la terra millor per aplanar i per poder fer un camp d'aviació, tenc eh, que estava molt proper al nucli urbà i molt proper a les muntanyes. Eh, I els altres, doncs, eh, els contraris, doncs, que el Déu no llobregar era un fangar, un roll d'aigua, i a vegades resultava més fàcil enlairar-se i volar del Prat fins a Palma de Mallorca que no pas anar des de la plaça d'Espanya fins al propi camp d'aviació. Fixa't que fins i tot amb una escada que va fer el a l'any 1933, uh -huh. el president de la Generalitat de Catalunya va arribar tard. Degut a l'estat de la carretera, que era lamentable, l'últim tros el va haver de fer a pleu, un home de 73 anys. I en arribar ja se n'havia donat que el Seppeling s'havia enlairat. Perquè et facis una idea de, la, sí. de les comunicacions que hi havia en aquell temps. Uh -huh. És dir, que es va finalment eh, prescindir de Viladecans i de Gavà i... Eh... Bueno, es va, es va prescindir perquè estem parlant dels anys 30, no. anys políticament molt moguts, i l'Ajuntament de Barcelona, qui és qui tenia potestat per construir l'aeroport, doncs no va aconseguir el recolzament de l'oposició. En aquest cas, concretament, del partit majoritari de l'oposició, que era la Lliga Catalana partit, que sempre se les ha donat d'estar de, de a favor del progrés petit català, ens va posar molts pals a la roda. Després, el fet econòmic també va influir molt. Pensa que l'Ajuntament Republicà arrossegava un deute degut a l'exposició universal del 1929. i havia d'aixugar de aquest deute. Poques eh, iniciatives econòmiques podria tenir un Ajuntament que anava arrossegant un deute, perquè no era culpa seu sinó d'una gestió psiquil d'un règim dictatorial, en una època de Bibigrana. Uh -huh. I, eh, degut a tot això i a la imminència de les eleccions municipals que es van celebrar en gener del 1934, que eren les úniques que va poder celebrar la Generalitat de Catalunya, perquè el que li donava potestar l'estatut del 1932. Uh -huh. Doncs, eh, tot això va fer que el projecte quedés aparcat. Després van venir el, el 16 d'octubre del 34, i el 36 es renova la idea amb, a, a, aprofitant uh, el projecte de l'architecte que era Antoni Puig i que era del GAPAC i aquest senyor uh, aprofita vull dir l'Ajuntament del 36 Republicana que recupera uh, les competències que havia tingut abans els fets d'octubre del 34 recupera doncs, uh, la idea i la iniciativa de crear un onoport a Berfons. Però aquesta vegada descarta la, la possibilitat d'agabar i del Prat, perdó, Vila de Viladecans i eh, proposa la zona franca, uh -huh. en el qual doncs, algú que tingués una mica de seny a l'època l'ampliació de la ciutat, doncs, eh, l'opció de, de la zona franca és bastant, bastant surrealista. Uh -huh. I l'aeroport del Prat que coneixem avui en dia que és una herència dels tres camps d'aviació eh, que hi havia al debat de Llobregat, sobretot el d'en Canudes, que després passarà a anomenar-se muntades, perquè en Canudes s'havien de significar republicana més. Eh? Doncs eh, la, la dictadura del general Franco li canvia el nom i li posa muntades. A partir d'aquí, de l'any 49 fins anys 50 i 60, veurem la realitat que serà el, el Prat, el que avui en dia coneixem com a l'error perdó. Uh -huh. Molt bé, doncs hem de dir que aquest llibre, l'avantprojecte de l'aeroport la Ciutat Republicana s'enllaïra, la van projectar a l'aeroport de Barcelona 1931-1934, es presentarà avui a la seu del districte, a la sala Andreu Cortines, i el que sí que ens agradaria que ens expliquéssis Pau si això si aquest llibre ha representat molt de temps de, de recerca, molt de temps de treball. Bé, ara, com t'he dit abans, jo vaig començar biografiant amb Joaquim Batalló, que per altra part va ser el traductor de Tintín al català. Uh -huh. Doncs eh, vaig començar biografiant i ens vaig descobrir aquest fons que està a la biblioteca superior de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, de l'UPC. I a partir d'aquí, doncs, m'hi vaig indinsar i m'hi vaig passar moltes tardes, aquí eh, matins, doncs, eh, buscant i fent recerca. Uh -huh. uh, va dir que aquest llibre és el projecte, del de, de, treball de recerca del màster en estudis històrics. Aleshores, quan el vaig tenir finalitzat, vaig mirar de, de, de trobar algun, alguna selecció, no en vaig trobar cap i al final ha sigut una autoedició. Uh -huh. Per què? Perquè jo, creu, jo trobo que és un projecte molt interessant, és un tema desconegut, no sense massa d'aquest període, i sabem molt del, del 31 a nivell del 14 d'abril, sabem molt del 6 d'octubre, i de la Guerra Civil encara en sabem més, però de la que és la, la República en pau, uh -huh. doncs poca cosa en sabem, i llavors jo tenia ganes que això es, es donés a preixer aquesta iniciativa, aquest projecte, perquè la República d'alguna manera va voler eh, enlairar-se en el progrés i, en, i amb la idea de de, de renovar-se i de treure sobre de sobre doncs, l'herència que havia significat els anys de la dictadura de Primer de Rivera. I alhora mm -hmm. ha estat una tradició doncs, de 500 exemplars i amb la idea doncs, de que, sobretot de donar a conèixer el, el projecte aquest. Mm -hmm. Llavors és important que aquesta tarda eh, doncs, tota aquella gent que tingui algun interès per l'època republicana doncs, que s'acosti a la seu del districte, a la sala Andreu Cortines, que serà doncs, el moment on podrà doncs, adquirir aquest llibre, que segurament doncs, també formarà part de la, de la Biblioteca Ines Iglesias i del centre d'estudis. Sí, sí, és un llibre que, que entenem que estigui les biblioteques uh -huh. de Barcelona, i bé, ara estem en una fons inicial de promoció i de de presentació del llibre que també serà presentat a Terrassa al Prat de Quibregan, s'agafa a Viladecans en els espais on un, un inclueix d'alguna manera el, el projecte, no? I uh -huh. després, doncs, quan hagi passat aquest, aquest temps de presentació, doncs, en calma fer, fer una bona posició doncs a biblioteques eh, arxius a arxius de la ciutat de Barcelona per si hi doncs, que volen ampliar i volen anar molt més enllà, tot que... No? Molt bé, doncs serà aquesta tarda, a partir de dos quarts de set, a la seu del districte... Perdó, perdó, a dos quarts de, de vuit, eh? Estava equivocat. A dos quarts de vuit. Mm. Va. A, dos quarts, a, a dos quarts de vuit, a la seu del districte. Doncs ho anirem informant també, que és a dos quarts de vuit de la tarda, a la seu del districte, i que comptarà amb la presència de Gemma Montbrú, que és la regidora, i a en Maceda, que és president del Centre d'Estudis i Ignasi Iglesias. I de la regidora Esther Capena i l'acte serà moderat per Jaume Comas que uh -huh. és actor i historiador que uh -huh. molts de vosaltres el coneixereu per la seva veu perquè és doblador també, uh -huh. uh, és un personatge que va sortir a Vent del Pla i a, i a la Riera actualment uh -huh. doncs tot això es pot interessant que la gent ho tingui en compte i que avui doncs, aprofiti aquesta oportunitat molt bé, doncs moltes gràcies i i bé, eh, qui vingui, doncs, tindrà el goig de, de sentir una, una bona xerrada sobre aquest projecte, i uh -huh. si després volen, doncs, amb molt de gust, els signaré llifres. Doncs, evidentment que no ens ho perdrem. D'acord. Doncs, Pau Vinyes, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, i esperem, doncs, que aquest llibre, doncs, continuï endavant i que hi serveixi, doncs, per aclarir alguns dubtes que alguna gent, doncs, hagi tingut sobre l'època republicana. Molt bé, us faré arribar un exemplar per a vosaltres, per la ràdio. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. D'acord. Bon dia. Gràcies. Adéu. Molt bé, doncs, eh, fet aquest comentari, hem de dir-vos, rectificar el que ens deia en Pau Vinyes, que és aquesta tarda, però eh, no és a dos quarts de set, sinó que és a dos quarts de vuit, és a dir, una mica més tard, però, evidentment, doncs que aquella gent que vulgui conèixer l'època republicana i sobretot aquest projecte de l'aeroport de Barcelona 1931-1934 doncs tindran la possibilitat aquesta mateixa tarda de gaudir d'aquesta presentació. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa però no us mogueu perquè avui tenim eh, una cita amb la seguretat als nostres barris i parlem amb eh, Jordi Ruiz és el eh, mosso d'esquadra d'aquí de la comissaria de Sant Andreu, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, això, de l'Oficina de Relació amb la Comunitat. Això serà d'aquí moments, ara fem una petita pausa i tornem tot seguit. Sí. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs ha estat ràpida aquesta pausa, nosaltres recordar-vos que tenim dues vies de contacte, una és el número de telèfon, que és el 345 6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba doncs ara parlem amb els Mossos d'Esquadra, tal com us dèiem fa un moment, i ens adrecem a l'oficina de relacions amb la comunitat amb el Mossos Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs eh, semb sembla que hi haurà alguna... hi ha possibilitats de poder-ho bé. Doncs, aviam, eh, ens agradaria saber doncs, més coses sobre la protecció a l'habitatge ara que s'acosta de la Setmana Santa, no? uns consells bàsics de situacions que es poden generar al nostre habitatge. Ara, que ser. Ara sí, tenim problemes, problemes tècnics. <ríe> Resals. Doncs preneu aquesta informació com uns consells per minimitzar tot el que sigui possible les situacions de risc al nostre habitatge. Uh -huh. Per exemple, quan sortim de vacances uns consells bàsics i uns mínims de desconfiança han de tenir, perquè no podem deixar la casa com si anéssim a comprar el pa, no?, per exemple, que no s'ha de fer mai, deixar uh -huh. la porta només tancada amb el cop, s'ha de tancar sempre amb voltes. Doncs tanqueu en clau tots els accessos i connecteu l'alarma, uh -huh. deixeu objectes de valors i diners quantiosos a les caixes de seguretat dels bancs, perquè sí, et costarà igual 50 euros, uh -huh. però saps que tens allà, uh -huh. sí. i no s'ho emprendran a més a més eviteu difondre que us marxeu de vacances com quan vas a comprar el pa escolta Maria que no em guardis el pa que marxo de vacances 15 dies ja tu no saps qui està a comprar el pa a costat no. teu mm -hmm. per això dic que hi ha molta gent o sobretot molta gent també posa al Facebook o surtim de vacances clar, té accés molta gent mm -hmm o deixeu el contestador, en aquest moment no som a casa estem de vacances des de l'1 de febrer al 25 de no sé què doncs ja està, ja, està ja, està, ja saps que en aquella casa no hi ha ningú mm -hmm. perquè en el cas de les botigues això aniria diferent, no? perquè les botigues han de posar el cartell conforme estan de vacances llavors, clar, pot entrar algú igualment mm, jo no posaria que estic de vacances però jo, mm. no sé si la llei t'obliga això ho desconec, mm. però jo diria que no Uh -huh. ho pots posar dintre, la gent de confiança o dir-li, escolta, mira, que tanquem aquests dies uh -huh. però és que clar, és un tema delicat també, però és més difícil que t'entren a la botiga que als pisos sí. perquè, per allà... que, perquè com que saben que està tancat saben que allà dintre no hi haurà res de valor clar. perquè si obren d'un dia per un altre sí que poden deixar canviar la caixa uh -huh. o tindrà productes que van pel consum sí. però clar, si te'n vas de vacances normalment buides tot el que tens en allà sí, uh -huh. per exemple un supermercat doncs també voleu que hi ha algú a casa, no tancar totalment les persianes uh -huh. i deixar-ho tot tancat, tot tancat, i clar, allà es veu que no viu ningú. Oh. Uh -huh. A més a més, podem posar temporitzadors de llum o deixar les finestres una miqueta, que es vegin els puntets, una miqueta aixecada, uh -huh. no l'accés totalment lliure, però una miqueta que es vegi que hi hauria gent a dintre, uh -huh. amb temporitzadors que connectes una llum al costat de la, de la finestra i que s'encengui a certes hores quan es fa fos, doncs un programa que s'encengui que sembla uh -huh. que hi hagi algú dintre de casa o dir-li a un veí, per exemple, també que atregui les coses de, o algun familiar que atregui les coses de la bústia que no estigui la bústia tota plena uh -huh. deixar roba estesa també, que diguin bueno, no vindran cada dia a comprovar si és la mateixa roba uh -huh. però com a mínim veuran que hi ha roba estesa allà uh -huh. què no més? No sé. eh, també si teniu objectes de molt valor Uh -huh. És interessant que els graveu amb alguna o amb el vostre DN o amb alguna cosa perquè es pugui identificar quan dic objectes de molt valor, igual tenim un objecte que no és de gran valor però sentimentalment uh -huh. és gran cosa per nosaltres doncs gravar o portar o gravar per exemple un rellotge d'aquells nostres avis que portaven penjats, uh -huh. qualsevol cosa d'aquestes que és més el valor sentimental que deien que el valor del, del rellotge en si però aquesta gent no té miraments per això só important tot el que vol doncs és important que els objectes de valor posar al nostre nom. El nostre nom o el, el dení, alguna cosa que es pugui identificar. Uh -huh. Molt bé. Què més? Quan us trobeu al domicili també, si esteu de vacances, per exemple, i aneu una casa rural uh -huh. i esteu sols allà en la muntanya, uh -huh. doncs si creieu que ha entrat alguna persona, uh -huh. doncs el que heu de fer és immediatament encendre llums, no, no quedar-te ajupit allà, ha entrat algú, tu no ho saps. Encendre llums i cridar uh -huh. perquè el lladre s'espantarà. Mm -hmm. el 99% de les, de les vegades és sortir a corrents a més a més que s'ha a la policia no diu bueno, no ha passat res, mm -hmm. tanquem i ja està no, no s'ha d'avigar la policia que això també s'ha de denunciar sempre mm -hmm. i un altre consell de seguretat ojalà que no passi mai és que si quan vostès tornen de vacances mm -hmm. veuen que han accedit al seu domicili no toquin res avisin a la policia mm -hmm. sobretot perquè encara que no li hagin tret res de valor que tinguem nosaltres coneixements de que s'han fet aquests robatoris sí. a més a més, si detecteu que quan arribeu a casa hi ha algú dintre no intentar entrar sí. o sigui, sortir de casa, intentar mirar a veure si algun cotxe que no coneixeu per allà, o amb gent a dintre per quedar-vos a la matrícula, perquè normalment la gent que entra als domicilis sí. va amb algú acompanyat, no s'emporta les coses a la butxaca que surt caminant, i algú que es l'està esperant amb un cotxe o alguna moto Uh -huh. I quedar-vos amb la matrícula amb la descripció física de les persones que hi hagin per allà. I sobretot, a de la policia. Uh -huh. Molt bé. Què més tenim? Consells per diferents tipus de domicili. Com per exemple, hi ha gent que té cases de segona residència. Doncs uh -huh. els mateixos consells. Posar llums que vagin automàtiques o al jardí o al reg automàtic que el programin bé perquè estigui quan hores que sigui la nit que estigui regant, per exemple, que pensin que hi ha algú que està obrint l'aigua, mm. roba estesa també... Clar, si és una casa que està una mica aïllada, hem de posar els mitjans perquè ningú cregui que això està buit del tot. Mm -hmm. Posar reixes, si són d'alumini, també evitar que siguin... L'alumini i el tancament no són gaire fiables, doncs, posar uns tancaments especials que hi ha per dintre, que els hi costi més... Posar tots els mitjans possibles perquè la gent no pugui cedir molt fàcilment, perquè si li posem molt fàcil ja... Mm -hmm ho tenim segur que ens entraran no, a mi el, a mi el que em va passar és que eh, el pis de, de baix estava obert i va pujar per, per la galeria interior interior. això també s'han de segur s'han de d'assegurar que tanquem totes les finestres mm. perquè, clar, diem no, aquesta és interior i aquesta no, no passarà res. Si accedeixen al pis del costat, per exemple hi ha molts patis interiors que es comuniquen sí. i només tenen un vidre al mig mm -hmm. què fan? Agafen una cadira de de la casa on t'estan, posen la cadira i al teu balcó i ja està mm. superfàcil però o sigui hem de mirar... han de ser una mica forts no? per, per, per poder saltar d'un pis a l'altre... És que a vegades és el que diem, a vegades hi ha patis interiors que estan comunicats del primer primera al primer segona i enmig mm. no hi ha res o sigui, mm. hi ha... i ells tenen aquesta habilitat, és igual mm. que sigui un cinquè, un sisè, si hem de passar per fora els barrots passa a nosaltres, clar no tindrem mm. el valor perquè podem caure cap a baix però ells, mm. no sé com s'ho fan la veritat, però mm. que pugen i accedeixen a tot arreu, o sigui que hem d'intentar tancar-ho tot bé a la nostra casa Mhm si tenim algun consell més per oferir als nostres ullons... Sobretot que els Mossos estem 366 dies a l'any... Uh -huh. 366, és dir, 365 Ma, ja li posat si, un de més. Si sí. és any de traspàs, és, és 36, sí, <ríe> 366. I 24 hores al dia, o sigui que si tenen qualsevol problema, uh -huh. truquen al 112, allà estarem per ajudar-los. Doncs molt bé, doncs esperem que els nostres urgents segueixin aquests consells perquè la veritat és que cal valorar-los i cal tenir-los present i més en aquesta època de Semana Santa doncs que alguna gent aprofitarà per anar se a esquiar allà a la Molina o a Andorra i deixarà les coses aquí i sobretot important que quan tornin estiguin les coses allà encara, sí, sí, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Jordi Ruiz que pertany a l'oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i aquestes informacions, doncs, evidentment, que les han de tenir molt a elevats i molt clares a l'hora de, de voler sortir doncs, això de Setmana Santa. Doncs moltes gràcies a vosaltres per deixar-la col·laborar en el vostre programa. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa però no marxeu perquè tot seguit parlarem d'alguns dels actes d'agenda que podem disfrutar doncs, avui mateix això serà d'aquí uns moments sí por, por, no que hi ha un pont i a sota un rí... ja um. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs si fa uns moments us amb les nostres dades de contacte, ara el que podem fer és dir-vos a on podeu escoltar, a on podeu llegir les informacions que us donem des d'aquí. Doncs per poder-ho escoltar heu donar al blog totunpoble.blogspot.com i allà doncs trobareu els diferents programes que anem realitzant des d'aquí, des del mes d'octubre que, que vam començar. I eh, també dir-vos que si voleu eh, doncs, llegir aquestes informacions que nosaltres us, us acostem cada dia, doncs també ho podeu fer a través de la nostra pàgina web que és www.rtb-migfm.com doncs aquestes dues vies perquè conegueu què és el que passa als diferents barris de Sant Andreu. I si voleu saber doncs el que passa ara mateix al Centre Cívic de la Trinitat Vella, doncs el que podeu fer és eh, acostar-vos-hi i gaudir de l'exposició de grafitis. El Centre Cívic de la Trinitat Vella... El carrer de Foradada, número 36, us ofereix una exposició de grafitis, l'expressió urbana per excel·lència, perseguida, qüestionada i alhora admirada i innovadora. Serà diferents espais del centre cívic. I ara ens acostem a l'altra banda de, de Sant Andreu, anem cap a la Sagrera i trobem la nau Ivanov que realitza avui una tap-yam session. La Nau i Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Endures, número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit una nova edició de les conegudes Tap Jam Session. Les Tap Jam son Sessions són sessions de claquer, coreografiat i improvisat amb música en directe. Els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb músics en viu, i els ballarins professionals practiquen músiques noves d improvisació.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 En un principi es van fer a la cova del drac i han estat coordinades per ell mateix i més endavant per la ballarina de claquer, Laia Molins. A partir d'ara, cada primer dijous de mes hi haurà una tap jam a la nau Ibanov. La coordinació ve a càrrec de Laia Molins amb la col·laboració de 3 www.tapbsn.com. L'entrada val 6 euros i pels amics de la nau i l'associació Tot pel Claquer 4 euros. Molt bé, doncs ho tindrem en compte. El que també hem de tenir en compte són les danses de Bollywood, que arriben al casal de barri de Congrés Indians. Avui, a dos quarts de sis de la tarda, al casal del barri Congrés Indians, al carrer Benigua 2535, ens convertirem en imitadors dels ballarins i de les ballarines més populars del cinema de Bollywood de l'Índia. L'entrada és de franc. És un acte amb aforament limitat, per tal que cal confirmar l'assistència. Teniu tres formes, tot telefonant al 93 351 39 53. El mateix casal, de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda, o enviant un correu a congressindians.com.cat. L'organitza el casal de barri Congrés Indians, l'Escola de Bambú de Casa Àsia i el Pla Barcelona Interculturalitat. Doncs no us queixareu que avui us estem donant moltes informacions per tal de que us ho passeu d'allò més bé aquests dies. És a dir, que ara, per exemple, si voleu, doncs el que us podem comentar és que hi ha una, un cicle que es diu l'aventura de, de conèixer, t'interessa, amb una xerrada que realitzarà avui, que es diu cicle sobre creixement personal, paraules que orienten patrons negatius en les relacions i com trencar-los. El centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay, número 116, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, i dins del cicle L'Aventura de Conèixer-t'interessa, xerrada cicle sobre creixement personal, paraules que orienten patrons negatius a les relacions, com trencar-los, a càrrec de la doctora Noelia Sánchez Saez, llicenciada en Medicina i especialitzada en Psiquiatria. L'entrada és gratuïta. I si ara estàvem al centre Garcilaso, ens n'anem una miqueta més enllà, no cal moure's del, del barri, i anem a conèixer doncs, una de les activitats que es realitzen dintre de la Festa de la Filosofia. Es tracta d'aquesta conferència i debat d'art contemporani al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, dins els actes de la Festa de la Filosofia, conferència i debat, art contemporani, sobre l'art conceptual entès com a eina de pensament crític i de reflexió social tindrem una conferència col·loqui sobre la poesia visual a partir de l'obra conjunta dels artistes conceptuals Marcel Ayats, poeta, artista conceptual i editor, i Maria Romaní, artista conceptual, ceramista i col·laboradora de les revistes Terrat i Quadern de les Arts i de les Lletres, de Sabadell. Fotografies de poemes visuals, poemes d'objecte i algunes peces al natural. L'entrada és gratuïta. Tornem a la nau Ivanov i volem gaudir d'aquesta desena mostra de Joves Creadors. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui, a partir de les 7 de la tarda, la desena Mostra de Joves Creadors. La Mostra de Joves Creadors és una trobada entre i per als els joves estudiants del món audiovisual i les arts escèniques de Catalunya. Al capdavant hi ha un grup d'estudiants de segon i producció de l'Escola d'Audiovisuals de Barcelona. Tot i néixer en un entorn formatiu, la mostra no, per, no pretén esdevenir un acte docent, sinó un espai i moment on donar a conèixer allò que es entre les noves generacions d'una forma mena i dinàmica, diferent, tot convertir-se en una cruïlla per a les diverses disciplines que es puguin incloure o integrant en el món de l'audiovisual. Es tracta de donar a conèixer l'obra audiovisual de les noves generacions, les noves propostes artístiques en el sentit més ampli de la paraula, estem parlant de curtmetratges, dansa, fotografia, música, entre d'altres. No cerquen la rivalitat ni la competició, sinó poder compartir propostes actuals i actualitzades dels qui tenen poca projecció. Per a més informació, podreu adreçar-vos a www.mostradejovescreadors.com Doncs heu nhi a eh, la quantitat de coses que hi ha preparades per al dia d'avui.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 Les imatges cedides pels, són cedides pels propis veïns i veïnes i, constri, i contribueixen a incrementar l'orgull identitari del barri. Serà avui demà, de nou de del matí a 2 de la tarda i de 4 a 10 de la nit. Els dissabtes, d'11 a 2 i de 5 a 10, i l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs, déu nhi -do, la quantitat de propostes que us estem oferint. Dir-vos que també tenim dues vies de contacte, el, el número de telèfon que és el 93-345-6454 i el nostre mail que és informatius arroba rtb baixa guió, aquí, doncs, podeu donar doncs, les vostres opinions, queixes, dubtes, suggeriments tot el que us passi pel cap doncs, fer-nos arribar aquí en aquest programa. I parlem ara de la col·lecció ferroviària que es realitza a la biblioteca La Sagrera Marina Clotet.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 Doncs pocs minuts els que ens queden ja per acabar el nostre programa d'avui i no podríem marxar sense parlar dels 25 anys de Màquina Baja, una exposició que es realitza a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix fins demà l'exposició 25 anys de Màquina Baja. Ramon Toses, més conegut com a IBA, 1941-1993, és un dels màxims exponents de l'humor gràfic, incisiu, trencador i, sobretot, àcid de casa nostra.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 serà avui demà de 10 del matí a 9 del vespre, els dissabtes de 10 a 2 de la tarda i de 4 a 9 de la nit i el diumenge d'11 a 2. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs també comentar-vos abans d'acabar el nostre programa d'avui que eh, dissabte, si voleu passar-vos-ho d'allò més bé, doncs heu d'acostar-vos al barri del Bon Pastor perquè arriba al Bon Pas Jam Festival 2011. Aquest dissabte, 9 d'abril, de 10 del matí a 10 de la nit, a la llosa del Bon Pastor i al costat del mercat del Bon Pastor, al carrer de Sant Adrià número 154, podreu gaudir del festival Buen Past Jam. Al dissabte 9 d'abril tens més de 12 hores de festival cultura urbana amb competicions, exhibicions i tallers gratuïts, gratuïts i totalment participatius de streetball, skateboarding, parkour, street dance, popping, hip hop, break dance, human beatboxing, DJ, graffiti, a més, a la tarda hi haurà batalles d'estil lliure dos per dos, batalles de galls i tot el dia concerts d'artistes coneguts i menys coneguts a l'escena emergent del hip-hop de Barcelona, Catalunya i de tota Espanya. El Buen Pas Jam vol ser un espai de trobada entre joves lligats al món de la cultura urbana i, al mateix temps, moment per promocionar el barri de bon pastor on va arribar el metro fa mig any. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs eh, aquí doncs, ja ha arribat el nostre programa. Només dir-vos dues coses, la, bueno, tres. L'exposició Exploracions d'art Urban a Mirada dels Joves es realitza encara aquests dies al Casal de Barri de Congrés Indians, que l'exposició dels treballs dels tallers voluntaris es realitza al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca i que l'exposició Encuentros en Algun Lugar en los Libros a realitzar a la Nau Ivanov. Molt bé, doncs nosaltres donar les gràcies a Noemi Escribano. Bona tarda i que passeu una molt bona tarda, també donar les gràcies a Maria Aguilar, que ha estat a la part tècnica. Nosaltres ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda.